Egunon, Joanes etxe beste. Egunon. Untsa? Bai, zure? Bai, bon, pontz biztandena guai denek badakite uh, zure pertsonaia dela eta xaratik heldu zirela ere dudari gabe. Uh, hemeneetzi urte hori da? Hori da, hemeneetzi urte bai. Aktore, kantari egiten alda, bailaso gintzangutiz izte, bai eta zimahatzeko da eta gainatesko da, segiteko ipar aldean. da. Ero chartuna inuke lehena silela raiten bai iparraldean ola euskara zari den Gazteena, eraz eh, ongi da bada egonka baina abantaila ere alde honetik ikusi behar bai, mentoaz tipiak diren dira, dira ondotik ere hori da, hori da zure bidea segituko dutenak egin duzumezara funtsean hori da eskora irakasle zira ere, uh, bai? bai, Euskara irakasle ere aekan, e bilizan bili naiz pasan urtean ere, hori orain uh, urten bigarren urtea dut, eta saran hori da, irakasle eta gure lankide izan zira, zaituko nintzen zun, baina antxeta izan zira, ere? hori da, lanean ih ihatia tari lanetan eta dauga baii jaren dugu esperientzia edo saltzaazberdinak ere jasatu ditu dala. Entzuten ditugu hore eh? ono zure lan dare, lanaren fuiituak uh, musika kasarekin eh? bai <laughs> hala pasatzen dira ono. Beraz jonez eeddo eh, zain dago bezalapentsu dut eh, gaztetan antipitan eh, pailasuen eh, mundu horrek eh, sortu dituela diz zure begietan? Bai, e, betidanik, eh, begiratu izan ditu dalako, txikimikita txibiton, edo piritspokotxe eta manimototxe. Bai, ez agutu dituzu horiak, telebistan uh, bai, hori da. Telebistan hori eta hori, txikitan, telebista ikusi, musikabazerarik dantzan hasi aiek imitatzen asi, eta hola. Ta pixkanaka, ez dakit, logela nasi ere antzesten, eta hortik agean sarako plazara ailatu. Baina gara txikitatik izan dudan e, pasioa izan dela, eta interesa izan dudala betidanik, txikimendua. Eta hori, beste nera dinekoek ba, dantzan, edo futbolan, edo bestelako jarduretoan zuten e, bezala. Nenkin interesan nuen, hor, pailazo munduan. Eta gira ez dela bizikoa, edo jaten dugu la, mm. bo, pasako zaio, pasako zaio. Bon, Eberetzi urte, eta <laughs> iduritu ez dela pasa. Dio horretzen iztea ikastolan, hor, uh, tailek uriak izan ziderarik, hor, 2004 uh, turte horietan, horiana uh, lagar gure lankidea dintzen, sararat, eta lehen elgarizketak egin zituen, eta aski argitu zen, zenta ikrati tailek urietan geraradioa ziren, animatzaileak eta grabatzen, eta bat saran joan ez ditzen edo, bikaina egiten du paidasua, eta pentsut Amahaba bat urte toi là va impossible là va va on me mia ta maustran li son sen bail cherrais calculu eta biziki cherrais esa tippia Bai ganen dugu txikitan has uh, xabatan imitatzen dituela ez kopiatzen zehaki ikusten nuena eta bakarrik egiten nuen uh, priista protsek sort artean iten zutena oltzan ning <laughs> nire niremanzak desberdinuz eta Bo za desberdinduz gauza bat uh, xapela bat emanez, hoge it imitatzeko eta agian guna bai jantziz, beste pertsonaia bat egiteko eta eta gero genarira sorttu nuen bi mila haaseianponx eta hortik has ponch, nire pertsonaarekin orain artetegia da zela axikat uh, nasketa bat batetik hartupi egin bestetik, antzerkiak ere biziki guti nituen, antzerzenoan xarako ikastolako bestan, nik alde tulik, hango ikastela behin nintzen, edo bestela, edo hori, Zugaramordiko, sorginen museoan ere, Zugaramordiko besten kari, bazbo, antzerki batzuola puntualak, eta oain bidea bidea egiten pointxekin. Emek, emek iserioski, publikoaren hain zinean, izan dira ikusgahiak, sortu duzu lehen ikusgahi bat, ere? Bai. Lehen disko batekin? Baina hori da, orduan, pasaden urtean izan zen nola lehen proiektu Potoloa, 2008-2010 Karinaiz Pontxekin, eta egin ditute ikusgarri dezberdinak, gauza batzu egin, handiagoak, kikiagoak, kitaldi desberdinetan ere parte hartu, baina egia da pasaden urtean justu estreniatu nuela gelara ikusgarria, eta be, uste ez nuen argrakasta izan duela, e, daia initz ere jasoditu, toak biziki positiboak jendeak begionez ikusi du, eta horren ari da, bon, behartzen beste freskotasun bat ekarri. Zoridu, eh, ipagaldeak abantaila, abantaila da, be, publikoa erreski unkitzen aldugula, desa abantaila da azkar batean itzulia ere egina dela De eta publikoak nahi duen likuetan ere ikusten alduela ponx. Beraz, bertzen behartzen txiki bat horreatik estrenatzen dugu ikusahri behia eta disko behia. Habe, idea, bigehiena, bo, aipatuko dugu, biskabat, eh, seikiago, berantxago, horreak eh, ten duzu, alaiki esen nahondiak egin dituzu, behirri hurrax bat bezala, bakarrik zida, behar duzu zenakudeatu, soinua teknika noizbetabe zituson gauzak ka... ba da, teknikari lanetan orain e, nere azken proiektuetan badudela teknikari propioa laguntzen du laguntzen du ainizla egutzen du gero da, auja esten handietan be riguratsan adibidez aritzea ezagitzen bat urten ituen riguratsan aritu ingeniereen baina nahiko orain baino gazteagoa nintzen, eta ta pentsa ni bezalako batentzat zer denez rigurats batean parte hartzea da el bat bezala baina el buru bat izater alkogenuk artista bezala urtea ainitz pasa eta nerezat izan da Lehen urteetan uh, ukandudan aukera eta eta hougeek ere eman didansantzaat uh, esperientzia ere, estresata akumulatu ziren eta bon, ikasten dare uh, olako esperientzietatik. Mm -hmm. e, Bixi da zenta egiten duzurrarik e, txipitan or, e, denek egiten dugu, ba, miresgagiatzen egite ditugu pairidazoak iingagi dira eta beste baina badute beste alde bat ere nik egoitzapen azkitxak ditut ere. E, lehengo eskolako kermesan <laughs> Kazimir edo... Karamel idatzi ditutzen eta antziak nintuen. Pailasoa, getziren, beti jainiringarriak eta flop batzu egiten zituzten ere, e, itxura hori hausten da guai. Hausten da eta batez ere, bo, pailasoa beti idealizatu da, lujera erochtzen da, ha-ha, edo pastizala tartzen buruan, edo buzker bot zendu Hala. eta fini da. Ez, baila ez soek... E... palekoa bilakatzen alda, ez da. Da duzu mesurik edo gibelera pasabazteko. Eta, eta azkenean, baila soek, be, jendea bezala, humorea egiteko, badira, mila bide dezberdin, mila ukera dezberdin, eta, eta hori ere, be, bat da, ukera bat da, gero, bakotsak badu bere bere artea. baila sobat zoek ez dute hitz egiten sobat zoek ez dute dantzatzen edo kantatzen, edo beste bat bakarrik bakerrik poixiaren bitartez komunikatzen dute. Mimo gixakoak edo badira. Mimo gixakoak edo bidez, arglo dezberdinak badira, pertsona ezberdinak garen bezala, eta horra ez, nik, Anekdota bezala hula, txikitan itan, uh, belduk hainitz niela, piketxipokoetxe tamari mototxe, Alla? baina zuzenean ikustita. Etxean, pasatzenen, eguno soa, haien videoak behiratzen, dantzatzen, kantatzen, imitatzen, eta bura soak eraman induten, haien saio bat ikustera, Eta, eta biziki gaizki atera behar izan ginuen, dena. No? Ezin nuen, ezin nuen, egak batean. Gero betiak egak iagoa da, soinua ikustean, kiroldegi batean, soinua... Azkaj daan. Azkaj da, da bapatean ikuste zinez zure egin zinean, musika, mm. kontaktu hori, jende hainitzi inguruan, zirake zure txeko saloian, bon. bera ta, ez bon. Horri baltaki eta horri zapaen bezala, eta hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori Uh, biziki gaizki pasatzen uen, sarako bestetan ere badakako enta desfilia biziki gaizki pasatzen uen, enintzen en joaten. Uh, Aboi? Ah, desfilia ikustera, maçilean etxan egoten intzen, edo nahita, ze biziki gaizki pasatzen uen, bai uh, bai. Eta hori kontrarioa, horretan zira. Horain hori da, ni naiz makiatzen eta pena handiz, baina batzuek nita azbelduk dute, eta hori or hola da. Ikusten <risa> dituzu, bera zuek gazteak, hori. alazirenak, direnak, hori. Ikusten du da, eta <risa> burasobatzuak, zantzerkia bukatu, eta gine dukak gazki bat pontxekin, eta aurrak ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi, eta me etxan besterik ez uzaipatzen, eta beti ahi da, augez-augez arrelean, eta... Ori, gainera, hile behdea, su duk hori ezta noh maila, begia kolorezkoak ditu, eta hau tx hori, eta ibiltzeko modu hori, segidaren hakutza goa da, beraz, loktako. Eh, eh, bo, numeita, artista bat da, horrei uh, ezaguna bilakatu da, ikusi zaitugu ere pirista pogotzen taula gainean gomitatua izaiten, bai. gauduzea hageman bat, ale, haike guai sortu zena, hauekin. Bai, hageman bat sortu ginuen hori 2000 eta mairuan ustot izan zela zeraingo udalekoak izan ziren hiren lagunen udalekoak, joan nintzen bertara, ta porgotzek erantzik izan bisita baten egitea eta urrengo ikusgarri batera etortzen baza izte zuen egitik urbil edo, etorri pixka bat erran zerainen elkartu ginela, eta nik horkeztuko eta aldekideak, erakutxiko izate, pixkan nola martxan den, ez zer, dekorazioa, ez zer. Ta zer. Eta bora, zazpizortzi zazpi urte nituen. Juste dut, bakarra izan haizela pausu hori eman zuena, iranik hargin nuen, urrengu ikus behira bere gana joan behar nintzela. Eta joan nintzen, aldekideak aurkeztu zizkidan. Eta hola, pixkanaka seginen eh, ahreman bat ukaiten. Eta beti bidelagun izan ditu dela, beti begionez ikusi dutela proiektua, ulkoak eman dizkidatela, kantuak ere denbora batez prestatu zizkidatela ere bai. Eta hor, e, eta hor, gainera, gauzeko orain beste pausubat pasatutze, horrein aiekin astean ez lanean, e, datogen astean ere aiekin ez dugu beste bat, eta ez bezala, baina bon, i, polita ere ikustea ez, azkenan pasio bati eltzen bat diozu, modu bat ez dut bestean, ez da beti hala, baina hor kasontan hola tokatu dela eta aukera bat dela, gian zure jeferenteekin ere laniteko. Zer erraiten dute zure lagunek edo erritarek hor... Uh, zakin, mentuaz izan dituzu trufak, pentsu dut, uh, bat zuen partetik, beste batzuk, hua, rigarri, bibazu joan ez. Badira, fasze desberdinak rengo nuke, bo lehenik eta behin, txiki azaren ean, da zerbait, klasikoa ez? Joan bai, ikastu zen, joan ez bai, joan ez bai, Ola, ola deitzen induten, ba? normalizatu hazen. Mm. E, gero kolegioan txartu, eta hor, beh, ni hasi nintzen lotxare dukaiten, zaskenean, beh, ez zerbait toikoa dena, baila soa da, eta, ba, bo, nera bezaro hori ez, integratzeko e, fase hori, beh, gionez nahi duzu ikusia izan, ongi egin nahi duzu, braz ez duzu edo ha, ez nire ez dut maite, edo beste, e, bo, azkenean, be, lana banuen, jendeak ere galditzen zidan, ba hori, antzerkiak eta aitea, nire konten nintzen egiten nuenarekin, eta, bo, penalitzateke bakarrik uh, ikuspundu desberdinen gatik uh, nire pasioare alde bat era ustea. Hortan hmm. txegitu nuen, eta, eta johatu joan ala, denean normalitatez ikusi du, eta alderantziz ere, sustengoa, eta, bikaina da, ez uzu gelditu ea, jaspera hongi eta lagun batzure etu izan dira, txaluka danzan, edo beste, eta bon, horretik beraz, bo, izan dira fase desberdinak, trufak ere noskin, nola ez, baina horrek ere, nik uste laguntzen duela bidea egiten. Hmm. Ez uzu lasatu eta eta emaitza hor Hoi da, hori da. Mm -hmm. Ba, ipatuko ditugu, eh? gelara, baina ere oi, uh, ateratu behi duzuna eta aurkeztuko duzuna xaran, aste buruntan. Hoi eh? da. Bi diskoa dena plazara? Hori da, denak plazara. Ah, gelatik ateratzen gide hori. Hori da. Hori eda, <laughs> ipatuko dugu, baina biztan dena beste etapa handi bat izan duzuna, goazen uh, zorzigarren uh, uh, txasoinan, Mai. parte hartu duzu, aktore, teresail famatu horretan. Da. Eta hori ere dinda. Bon, bat egiten du gurenik, justoki pontz, uh, paela soaren disko berriko denak plazara, disko untako, soin na utatuko du gurenik? Oparirik politena. Oparirik politena. Horre da. <laughs> nola basatzen da? Zuk dituzu idazten hitzak, musika eta nola kompozatzen dira? Hor, duan idazketa, bo, ni biltzen da izkantu batzu idazten. Gero laguntza ere izan dut kantu batzuetan aurten airea izburua ibargara ibertsulari hmm. gaztearen eskutik. Ergitaja ere. Ergitaja ere bai. Eta gero musika kompozatzen, Iñaki inaki musika ibili da, haste musikaria. Eta gero grabatzen ditugu uh, kantuak uh, mutrikuko ame studioan asula jarizmen diren uh, gitaritza pean. Ah, Hor seriosada, adena seriosada. Bai, eta eh? bai bai, bat ditugu ere orha, musikariak, hanpotik helduak, kantariak, adenetarik. Inaki mojika ibilida beste talde bat zutan, eta holako uh, musika Inaki mojika, bai, bai uh, meliora bat du bere taldea, gero hori goazen telesailan ere ibilida aktore lanetan, eta saltsa hain nitzetan ibiltzen artistaan dira da. Uh -huh. Eta zu, eldu zira, bat duzu bat edo eta Ez, nik badut dut, uh, pixka bat ideia ez, eh, azkenan kantuak ere idazteko behantzerkia behar da pixkat prestatu, Me da han nun sartuko ditugu kantuak eta zer kontatu nahi dut kantuekin. Gero bat dira beste kantu batzu ere diskoa osatzeko hor direnak, ez ditugunak bortsak soltzan entzunen, uh, ikusgeri hontan, baina bon ari begira zagatik ez eta eta hoja, beraz kantu batek mezu bat badu, nik kantua idazten dut, airak ematen dio beako txiki bat, zuzenketa batzuere egiten eta gero hoja, gero magia sortzen da ta musika proposatzen ta entzuten ta ta, eta baloratzen eta hortik diskoa ateratzen. Mm -hmm. La ba, bai. La lan hori bada. Bai. Azasularrekin lan egin dut zura, ohere estudioan luze da. Biziki luze da. seda, luzea da. azkenan, nere kasuan gainera da Joan eta Itxoin, zenik ez dizen dietan nola jo musika ni da balcari maite dut, edo dut maite, eta azkenan me, ikusten dut zuraik zure forma formartzen dutela, borchas maite duzu, naiz <gülüyor> eta naiz eta gian ezinmen hori buruan, ta beti ere ongi da lan taldea nahiztea, ze zure berduzu buruan, beste batek beste zerbait proposatzenoa gianober aguada edo bat egiten dute eta hobetzen du edo ez eta eta hor horra bai, bai gero luza da eh fase fase luzada, da nekaherria da eta mutrikula ere badabide bidete <gülüyor> <gülüyor> Ata de licencia ko hola place d'innela bicicité donc place là achigira disko aprestatzen hitzetatik hasita eh itzetatik hasita otsailean Otsailean eta kaleratzen da... Nombait, fite, fite egina dena. Alde batetik, fite egina da. Baina besta alde, fite egina da, ze hor txei birikira ere, uda osoan, uh, kasik uda, apasadut mutrikun. Beraz, Ez just, uh... ozuleo porrak mutrikun ziren hori. E, hori da, bai, horak ozak baita. <laughs> Ale, oparidik politena, behementuazen maitza hau da, ere. Ale, ponx uh, entzoten dugu hemen. Ikaraga. Bizikleta bat nahi du, goxokiak nahi ditu, handia nahiago dut. Niretzko nahi ditu, kasa irekieta, bajuuko az gozatu! Oh nean paper politez bilduta korapilo bat buruan Kanpokoa bezaain edez izango al da bahan duguna ez da beti uste Jo Paririk politena hemen pontsak plazaratu berri duen, azaro astapenekoa da. Denak plazara disko berriada, zurea, joan esetxe beste. da pontsa, he? Bai, hori da, hori Eta oparirik politena diskantu uh, untan ez da, gomitarik, benen badira beste kantu batzu, gomita auspetsu ekin ere, eh? da, baditugu uh, gomita batzu disko untan, hondiskoak baditu amak kantu, eta bon, nik uste lohtu dugula, eh, elburua ginol ere kantu bakoitzak izatea bere estiloa, bere, bere mezua, bere uh, erhitmoa. Eta aldo hortatik lohtu dugu, gero kolaborazioetan badugu hemengo ipajaldeko istaklok elektrotxarangat aldea, gero agian dugu hortik zerbait, eta gero izan dugu aurten ere aukera Xabi kantu bat ere kantatzeko pontxekin, gure baztega kantua biskate euskalegiaren inguruan, gure, gure baztegen inguruan, eta bon, zen ere niretzat Xabi Solanok kantatzea, azkenan beti ere olako mezuen transmititzen ibiliu baita. Ongi eginda, ahemana arekin? Bai, ongi, ongi eginda, nahiko presaka ere baiz, bon, da kigun bezala ez nebeltzak azken, azken urtea du, beraz tog, bat zuen lan hain hitz, udan ere grabatu behar izan dugu, ez piskat komplikatu azen, bon, egin dugu, gero bazkaltzeko aukera ere izan gin biskip jeste gondare kantatzeko, gauza proposatu ditu, eta, eta bai bai, eskerrakordela, ze maten jopiskatz, e, nola egan e, kalitate gehiokantuari pontsena hau txarekin baina. <risa> Hautxa, ta dena haipatuko dugu, baina nahi nuke egin, edo um, beste haipamen hori bistan dena goazenen hainitzek bai. ezagutu zaituzte. Uh, goazen zortzigaren sasoinan ibai zinen. Hore da, bai. Ibilinaiz bide moraldiz goazenen, goazen sortzi puntu zero eta bederatzi puntu zeron. Ah, bai, bai, eta hori da, ibaien bai, uh, pertsonaia antzaztenuan. Ipagaldeko lehen aktorea izan zira hemen, eh? Teresailuntan, hori no? da. Hurtetan uh, lehen aktorea ipagaldetik, eta gira beti danik ere, izahaten denila burasoi, izango naiz goazenen sartuko naiz eginen dut goazen, eta burasoiak baietz, baietz, beti baietz, eta eta tokatu zen arte, pixkat etzutela sinisten eta etzutela espero. Alors, gauza bitxea, Asperger sindromoa duen pertsona bat da ordean ez oh. uh, almen urritasun bat duen pertsona bat. Hori, eh? ja, bai, bai, eta hori, jakin behar da ere, nik ez bon bat ez nekien zertzen Asperger sindromea, eta bigarrenik ez nekiela telesailan uh, asibaino lehen, pertsona ya hori uh, tokatuko zitzaidala, eta zeh aski, uh, zeh urritasun zuen, edo, edo beste, eta hori, telesailan hartuan intzela egan induten, ase ginen lehen entzeguekin, eta orduan egin duten uh, baduzu, uh, ibaik badu Asperger sindromea, beraz bako duzu, hori egin zeznu Hori bazakiten hain zinetik sekatzen bai. zutena per, uh, pertsonai bat Hori da, hori egiteko giteko, eta nik ikusi nuen, entxeguetan eh, eta ba, ibaien pertsonaia nuela baina ez nikien ez, zer nolako uh, histori izango zuen, eta hori nondik norakoa, Asperger sindromea zuela, eta nolako jarrera zuen zertan trebea zen zertan hori ez dakizu, deskurritzen zuen Jokoa aldatzen duzu. Orre, du horrek ere? Jokoa initz aldatzen du, azkenean beraz nuen, pixka bat jakiteko zertzen asperger sindromea ez nekielako beraz e, gainera hori handi duten bebilatu, ados, bebilatuko dut eta hamasa jurterekin berdu kantzeztu antzestu asperger sindromea duen pertsonaia bat ez dakiz zer den pixka txartzen zira mundu dezazagun batean, eta horri bineintzen, ekerrizketak ikusten, e, dokumentalak, webgune batzuetan ere be, informazioa bilatzen, edo beste, gauzain itzikas ditut, eta hori horri aplikatzen saiatunez, gainera zailtasuna ere bazen nire pertsonaia bikote komikoan kokatu azela, e, Loreantz austireken, june pertsonaia antzestuen zuenarekin, eta horren e, komikoak izan, Baina, trufatu gabe e, pertsonaiaz, edo... Zaila da hori atzemaita horreka hori? Bai, aski zaila da, gero egia da gidoiak eta hor laguntzen dutela, ze azkenean, e, uniki baik erraten zuen e, erdiak hasik ez nuen ulehtzen. E, ikastenuen, ikasteko, eta baditu toino <risa> buruan gauza batzu botatzen dituenak, baina ez inoiz sola bereziki e, ulehtu gauza batzuen inguruan inguruan ari zen, eta horrek ere, jokoa ematen du ze azkenean zen, be, pixkat e, robotikoa, ordenagailu bat bezala, bla, bla, bla, bla, bla mintzatzea, Hor bon, bat da egrestasun uh, pixkat, eta ematen dizu egrestasuna jokatzeko inak gero egia da fisikoki ere nola, nola egin ez. Uh, Sekainu egin behar da, mm. semimika egin behar da, hori uh, ere etzain sobera izan behar. Bera besta alde, bertitzaion ere eman be, bere ikutua edo bere, bere marka bezala pixka bat. Uh, Desberdin du, du, du behar zen, uh, gidoiaren aldetik behintzat alagaldetzen ala zutelako bai. Uh -huh. uh, lehenik, badira, biztana castingak, bideoak igorri behar dituzu, uh, ze pasatu zauzu bulutik, hor, uh, zure... Bul, zure... Ba, lehenik ikusi nuen, ikusi nuen, ikusi nuen, hor, amasai urte nituela castinga egiteko, eta bertzilela amasai urte castinga egiteko. Paz ez nuen demura galdu, grabatu nuen bideo bat, etxean, aurkeztuz nere burua, kantatuz dantzatuz, zerbait bidalinien, eta urtik, pasatzen, kasik hilabete bat erantzunik gabe. Eta ba, bo. ba, da e, uskirtatu, berdindu, laguna ere e, e, mm -hmm. ba, ez nien deusa ipatuz, ez dakizularik, bai ez, aterakodan edo. Jaron begira, deuse jaten johi, etxekoak bat fini. Eta urtik batera, matxiren etxan intzen, eta email bat, e bat ukan nuen, biba ba, e, bi zu, paxazira bigarren fasera. Beraz, paxako izkizugu bi, uh, bi tekstu, eta berko duzu, uh, antzestu, hori, uh, kamara intzinean, eta etxetik bideobat bidari has aurrixo iraginuen entzeztu eh, eta eta batean hori aste bat pasa zen kaxik bai eta haste batera erantzun induten bo? be bikain pasatira orain hiru herren fasera etu gibertira donostia eta beharko merkozu entzeztu kantatu dantzatu zuzenean u or stresai gotzen da stresai gotzena baina bestalde bere duzu hortara iritsi baldi mailaiz da gutxenes ikushinen utela beraz eginduta na zalferik donc no, azkenean da Begitz saiatzea aplikatzen etxan egin duzu nahi, na bestena intzinean Nikola ikusten uan. E, ez dakitzen ezreza kentzeko edo beste. Ara joan nintzen, egin egin biziki ongi pasatzen, er? biziki kontentatera nintzen orteik, ongi, jendea sinxua, egoera ere zen hain delikatua, espero nuen. Eta hortik atera, eta hori zen uh, hastelenean batez, ez, Oztiralean ninduten jateko egiteko ujengo hastelenean, Eta pasa eta ikusinen indutela goizez, eta horrein bai izangoztela loreain txauztirekin, eta uh, gueneko hotelesailantzen aktorearekin antzesteko kamarain zinean. Eta hor bai, ez teza igozela, zer janoen bon, egiazko aktore bat ezagutarazten, baldin badi da, ah. berarekin egiteko, da badela jaukera bat, badela, badela zerbait, eta justu-justu eta girela, erabaki hartzeko momentuan bera arabera joan be, nintzen, hor bai, biziki stresatuak, biziki gaizki basa zen, or, biziki biziki gaizki, ez nuen bateri ongi basa, biziki or, a, a, argi bideak ematen zizkidaten, pff, ez nuen lortzen aplikatzen, ez nuen lortzen uh, ongi egiten, ez nintzen bateri erozo, eta horren ari da, or, or, be, atera zen, bukatu zen, eta negarrez egiten nintzen nintzen nintzen nintzen Ez, ez inuen siniesten uh, hor gehiago? Inuen siniesten, jaten nuen ba, finida. Ez du alfejik da, ez du alio. Bi haste pasan ituen, baiatzen, e itxoiten eta itxoiten eta itxoiten, biratzen mezuak behiratzen mesuak, deibat eta hor zaintzen. Eta horren ari da, gero, bortik bi hastetara, deitun indunten. Lizeo Bukera zela, ork, justu hostilala zen, autobusa itxoiten indunten. Eta ja janez, be, zorionak papera nire atzela, hox, Or, be, amets bat bezala, nio yuka li zuain <laughs> Eta, eta urtik, uh, anekdota bezala ere, autobusera sartu, eta ez nuen sinisten, ez, ez zen posible, beraz begiz deitu nituen, segur izateko. Eta, eta bai, bai, eta urtik, be, bi urteren aventura irek izan, bai. Polita. Bai. Bon, lana izan da, pentsatzeko da, eta tekstua behar duzu, behar bezala ikasi. Noiz pasatzen dira grabaketak, nola pasatzen da, eta dun? Grabaketak iten ditugu bereziki donostin, udaran astengira grabatzen, or, uh, maiatza, bukaeratik, ekaina, erdialde bitartean, or, astengira martxan, bizkat, lerentxegoak egiten, uh, ahopak entxeiatzen, pasatzen dira hilapaintzaile baten eskuetan, pasatzen dira bemakia zentrotik, Ez, horretik e, pertsonaia ere be pertsonaia ikitzeko denen artean, gero badira hintxeguak. Piskat be, orja, lan eginean duzun pertsonaikien ere pertsonaia bat horretzeko, e, testua ere finkatzen joateko pertsonaia deskurritzeko, ze maiatzan jakiten dugu e, pertsonaia badugula, gidoiak pasatzen dizkigute orduan edo ekainean, eta uztailan grabatzen ari gira. Baz ez dugu ere denbora ere ongi-ongi barneratzeko, aztertzeko, lantzeko, beraz orja, eta gero udaran grabatzen da, ustaila abuztua bitarte, Gero iraila normalki pausa izatzen da eta uhian entxegoak asten diraz, egero telesail nazaparte, kontzertu bila egiten da Euskaregi mm -hmm. Eta Ez dakiten entzat, batzuk ez dutze ezagutzen, bai, bai, gozzen, bai, bai. pixkat azaltzeko. Uh, bai, da telesail musikala bat, uh, telebiztuan botatzen dutena, ETV baten, eta familia Oshuari zuzendua Euskaraz, eta bertan segitzen ditugu gazten, uh, gazten uta bat segitzen dugu, udaleku batzuetan, eta bat dira maitasun historioak, bat dira sejialdiak, bat dira gezujak, egijak, ah uh, badira el eta aujen artekoa jemanak uh, musikatua da eta hor jartzen dituzte euskal euskaljiko kantuak, bai, kantarien kantuak eta bertsunatzen dira hoja uh, e, eta alkarrekin gero dantzatzen dugu ta nahiko nahiko ingerria da ikuste ere, ze jakindare nola jabatzen dugun ta da partean hasjerena uh, eta hasjerena ta pouf kantu bat hasten da eta auztenak konpontzen da ta dena kontengira da ta holako holako zegoia pixka bat uh, lore urdin da bai, pixkat, pixkat bada <gülüyor> ez da hola ezan behar bena. ez ez, baina, bai, pixkat uh, pixkat hori eta eta gainera gero, polita da. niretzat polita da bat ez ere Bašakabi, eh, edo nola duzera bai, bašakabi, ogeri bat amitoa Bašakabi, jam ez duzuan loiten ez, ez dugu hor ez dugu dena hori <gülüyor> jabatzen igerilekoa donosti da, intse gugela irunen nink ganbarak jabatzen genituelarik bergarantziren uh, ola biltzen ginen ez, ah, ba, ez ez uh, da dena behlekoan ez egiten eh, behlekoan, ez da estudioak ez, eta gauhek Uh, Gaur egun uh, uh, kanpotik ikusten basakabiko edifizio handi-handi hori Gaur egun ez du deuskabatzen hori behetan, zari tsebizitzak indintuzte Beraz, <laughs> bon, hori ere da telebiztaren mazdiak, eta ez niretzat Gero inportantea da, zari egezeta ondia badu, mahtxandain egezeta bat da Musika kantua, dantza, eta gero uh, nondik norakoak historiak, misterioa, ez intriga tiki horiek Pertsonaia dezberdinak badira, gai ezberdinak joxatzen dira Eta ez zato hori ere importantea zen Horren parte ere izateaz, azkena erraten dut, begira be, aktore bezala gian zerbait ekarri dut Euskal Herriko etxeetara, nire kasuan asperger sindromea zuen pertsonaia antzestuz, behin izan dira ere homoseksualitatea landu duten pertsonaiaak, izan dira jazakeria landua izan da... E, bai, gauza initz lantzen zendiren telesaila da eta nik uste hori ere importantea dela euskaratik eta euskaraz augei ere laraztea eta familiai ere matendulako aukera bide batez ere egeferenteak sohtzeko eta bestaldere ebe gaioiek ere aipatzeko gure gunerokoan eta ez hori usteko mm -hmm. Jonez etxe besterekin girela beti eta aktore gula hoktan uh, ba, zure aldetik ikasiduzun behit, eta bazirean esena batzu gauza batzu zailak zauzkizunak egiteko ja, mementuan? Baia, niersez izan da lehen urtean beintsak adaptatzean, azkenan egunero da zerbait desberdina jo zira eta urrengo egunerako berdituzu ikasi ez bat uh, tekstu. Aber ez dut ez hori, behar da, politike biarra mundu dela. A schartentzila etzela ta sortzi tan bilatsenisu te o Javierko ama biorial de Oia ki kashi berri tutzu. Beras beran dachte gawa salicida zarizira... bai, kero boja e, garatzen da eren udarasieran sinez berren denbora huts pikatik ikasteko eta segurtasun hartzeko betestuarekin aldiz e, gero azken azken egunetan irakurtzen unen bialdiz eta hauen gerote gestasuna kere garatzen dira ta aurtik ere sentitu dute gauzak buruz ikasteko e, azken garunare muskulu bat da, beraz lantzen den zerbait da, eta horrek ere emandit, baina Zailenaola ejango nuke niri behintzat Zaila egintzait e, Zailena izango zen etxetik kanpo egotea, zazkenean da guzia etxetik kanpo pasadut e, lehen urtean. Uh, bai eta hori nikuste izan dela piskat zailena ez urde, zuzu, zern, da 16 urte zuzu zure taldekoak ere zagutzen ara joaten zira lana bijiada kantatu berduzu dantzatu uh, berduzu sekuentzia bat grabatzen ari zilan hor da zure ilaukitzea beste batzura aropa beste azuren mikroa jeakratentaitu horma mertzia bertzira bai dut uh, bazo bat justu justu jateko eta gero hasi bertzira dantza bat ikas berda 15 minututan piskat estresori kudeatzea izanda nikuste izan da nik uste zailena, ah, bestela biziki ongi pasatu azkenan ikaspen handia izanda kriston lagunekin ditut espiña Bika izan da, eta hori izango zen piskatu jotzen ahotzen bai. hau. Aktoreetan, pentsu dut badirela batzu, ba, bakotxak badu bere personalitatea. asko bai. e, bizian ere, nola bai. pasatzen zen zuen artean? Bai, Egia da, saantzai izan dugula nik behintzatela asetitu du, nik bizikion gikon bau du nahiz Beti badira atentsioak askenean laguntalde bat dak, ero hortik familia bat bilakatzen gira, ze, pasio behin aparte dugu. Ordu tegi berdinak behar dinak, ze gero urte osuan ere elkarrikin, elkartza be, behartuak gira, kontzertuetan, entxeguetan, e, norapet joaten gira afaltzera eta jendeak ezagutzen gaituak argazkiak inmeag dira, beraz ez zira bakarrik sentitzen, e, jaren dugu mundu behi hortan ez, putzu hortan sartuta ez bakarrik sentitzen, Lezo familia bat txortzen dugu eta eta egia da bai, gero badira badira badira distantziagatik ere gutxiago ikusten ditugunak, lanean ari baitira, badira beste batzu be, gehiago ikusten ditugunak, bestetan ere elkartzeko edo edo beste edo oraz laguntalde bat da ta familia bat, ta bai bai izaera denetan bezala badira bai. Mm -hmm eta isa jakubi ziste horian egia kanporat ateratzenan oh hau oh, oh, oh, oh, oh, oh. bai. gausenikoa da nikuzte hori ere pizkat izan dela inkontzienteki eh? orain eh, bukatua dudala eta baretu dela bi urteren eh, ostean horbait sentitzen dut hori zen hori zen zehazki eh, bizitzenuena ez hain inten eta orain ikusten duzu ze orain baktori berriak badira ta laia jemanatuta jaieekin ta batzutan uh, faltzeko gelditzen gira edo elkartzen gira edo beste eta ikusten duzu orain jendeak Telebistan mundu orola da, Televistan zira eta ojoa zirazu zira atope oh? gainean aldiz pantailatikendu eta fite antzia bezala edo jendeak segitzen duzu ezagutzenen ez da ez da batere berdin Benen dugu beste zila batzua dititutela alde batetik beongngida bat zel asaitzen zira eta beste alde bizikiere bitxia da eza jotza bezala, ja nez hau egun dena bukatzen da Dena hasten den bezala ikkortzen dut hasieran uh, hoja uh, ikusten duzu be zure sup priburua batzuetan pegatina batzuetan augeek esposaketa bat egiten dute eri, eta niri sale tara itxi esposaketak egin tan nire buruan, nire datan nire egiaren sarraren uh, deskripzioa bat uh, kontxen informazioa, jendeak bilatzen dut topatzen du, tak, tak, erreferente bilakatzen zarela, joan nahiz itzaldi bat zuen eskoletara, e bai, bai, izan dut pixkat denetarik egiteko agukera, eta ogan bizik iporita da, baina bai, da bapatean bilakatzen zira nahi eta nahi ez izah, eta hori ere eramaten berazkenan guk ikasten dugu bakarrik. kudeatu behar da hori ditusia. Gukudeatzen dugu eta hori ere gure artea nintzentanea eh? aiipatu izan dugu ez delala bortxaazsa zazkenean uh, masaai uste dituzu uh, nire kasuan izeoa nintzen oraindik iatzenzira uh, begekli zeura udaratakero ba, telebistan telebtantzira denek ikusten zaituzte uh, gadezentzaizki zute hori ba, mezuak edo edo beste kanpoan argazkiak ez dakizaksn berezikin aiko lasai ibili naiz.ina donostira joan ta topotik eta topotik zaxtu eta sentitzen ditutzu bost <laughs> bost begira zure inguruan! Ibai, ibai. Eh, hori da pizkat de sheroshua da batzuetan eta orain guk ere garatzen dugula hori jatzen dugu gure laguneekin gozentzen iko laguneekin jada bat uh, garatzen dugula ze orain ...kapable gira, zuzen begiratuta eta... Mm, ...baztegertatik begiratzen bagaitu, detektatzeko guri begirari direla... ...ezta beti ero so... ...baena bon, ongi da, ze hori garatu dugu, beraz bat, batzuetan eskapatzeko ere <laughs> izaten alda... ...za azkenan ere pertsona gira, hori ere leporatu izan digute... ...nik topo bat balima dut hartzeko, zen nire burasua gildu dira endaiaran ere bila... ...tezin dut topo hori utse egin, ze hamasi urte ditut ez dut ...eta behola iritsi behar nahiz etxera... ...ta biehu jengo egunean eskola dut, edo beste gurutza bat zira sexu zure izart bat zari horrak entzunite <susur> <susur> duu entzunite bai bai, bai bula edo ah e, itxuten duzu edo ari guretzat ez ez da, zuretzat ta beste amajentzat eta hori ere batzuetan be zen zenik ezu daitez batzuetan behartuazira ere ez nahiko delikatua den zerbait da bai, la, bon, ikasten da horrekin horrekin uh, jokatzen ta eta horiaintzinera ematen <susur> Hala, e, beste aldea da beraz uh, goazenena kantuak. Vai. Nik atzen behiten dute importanta hor gertatzen alideena, huaiko nira behek eskualikian segiten dute goazen. Bait. Uh, hiperaldean ere, badira, eh? fan batzu ikusi ditut, eh? tixortekin, ah, ah, badituztan ah, zendak, liburuak, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. eta horrek egindu, alaike, belaunaldi horrek ezagutu dituela uh, kantu batzu antziak zirenak, kantu klasiko batzu, Bustiz. denetarik, huaikoak, uh, zuen maneraan berri semanak, badu alde baiko hori, araike. Bai, orduan egia da initzek raten digutela, ba, masak ratu duzue, kantu hori, <laughs> ena beste kantu batzuetzat, ba, beh, obetu duzue ez, depende, depende, hori gara lanketa handia egiten dutela ere e, moldak edataz arduratzen diren e, musikariak eta egia da niko hori nik sentitu dela ez ikusita ere zehid modugun udara batez behar dituzte kasiko gehi piko kantu e, hm be, orha, moldatu, eta ez da ariketa erreza, ze kantua kezindira berdinak izan, beraz, e, be, hoja, bada, sohtzelan handi bat, eta gerogu ere kantatzen, bo, be, orha, ibiltzen gira albezala, kantua grabatzitugu daran, nire daiz kantaria beraz, bo, piskat zailazen ere, bikro batena intzinean eman, eta kantatzen astea, hoja, be, pasarte hori behar duzu kantatu, ados, edo horrekin behar duzu melodia hori edo, horrekin behar duzu tonu hori edo, Puff, nire zan nahiko komplikatu izan da, da, bo, horrekin dela ik eskuratzea lan bat, importantea dena, ze transmititzeko ere balio du, ze entzuten dituzten kantuak ere dira aurrek-aurregun entzuten aldituztenak, eta beurtik ere artistak deskubritzeko, eta artistekin doazten mesuak, belaunaldiak, estiloak, edo, dira delakoa gai. Mm -hmm. Eta horren, diak imerda, telesailean pentsatzen dut, ez duzela egiazki kantatzen, dira grabatuak dira, ordean, eskresik ez dira deia zem... grabatuak alderantziz grabatzen ditugu, eta gero, Jadot, grabatzen dugu lehenik irudia, musikarekin, Abai. gainetik, eta ez dira gure hautsak. Abai! Eta gero, joaten gire estudiola, eta grabatzen ditugu gure hautsak. Ah, hola pasatzen da? Hola pasatzen da. Ah, duen uste hori? Nik ere, ez duen uste, baina konturatu nahizelarik, bai, bai, egmeher duzu kantu guzian, txandakatzen joan mergiraz, bakotxak badu bere esaldia edo bere beste, eta kantu guzia hauts berdinarekin derarik, ez da ez da gutako bat, da kantua sortzen duen uh, pertsona batena. Mm. Eta hor kamera libretiko hiz da ikusten baina ikusten duzu hori paperarekin iba eta or, duan zu, zira gultzentzira kameraintzinera dantzan ari zaret bitartean dantzatsuen dan duzu kantatzen bitartean garasi, eta bitartean hartute garazi, eta horan garasi gultzenda ta eta ola joaten da ez e, ola baratzen dituzke beste duzu gogosikashi den aden kantua uh, kantua bai gero berez badakigu zer kantatuko dugu hmm. baina beoha bai berez bai kantu guztia ikasten baduzu obese edossein momentuan tan da, la be askel momento bechaliori en dugu edo, edo aktore batek uh, bestakit uh, pertsonaiarek ikko bezindu hori kantatu, beraz zuka be, kantatuko duzu eta grabatzen ituko lako musikalak grabatzen ziren uh, amabos minututan. Faya, amabos minututan ikasten dugu dantza eta gero ordu erdi batez, ordu batez, dantza iten duzu eta plano guziak erabiliak dira gero montaketanako. Beraz ez, utxe egiten bat duzu, jende ez da konturatzen, begiratzen baduzu duzu bai bai petuak? Abai, abai, abai, abai batzuetan, abai, ni, nire pertsonaiak guzita batzuetan denak es, esku nire duaten dira, tani ezker jela. <risa> edo edo batek esko altxatzen duela eta behar dira behar dira behar dira behar dira behar dira behar dira bai Ez gira huartzen. Ez gira huartzen, ez fite da, baina eh, gu, baxenean izan da, bizita, egitezo buf, edo anekdota bezala ere, egitezo egon hor tan kriston eurian egintzuen, hor hor hor hori nintzen, hor hor minartu nuen, hor hor uh, ezakit kriston igri, igri, a, izan ginuen momentu urtanta, ez gilditu, dienak ez ditu bizi, dienak ikusten du, gu kikusten du, planoz, planoz, zer gertatu da. Hor hori zentzida, gertatu zen. Bai. Planos, or, planos, planos, Eta batzutan, gertatzen zen, ez eh, zordua hartu, haruaren ah, alditik ezin zindadeus egin kanpoan eh, egokitzen da? gertatzen zait, bai, neri gertatu zait. Eh, lehen urtean gertatu zaitan, grabaketara joan eta berdin-berdin etxera itzultzea deusetan gabe. Zeren eh, be, musikale bat bertuten grabatu, gibelatu zen, eh, eta orduan, bon. Euha. Gero gertatzen ari batzuetan, sekuentzia batzu, be, betirako deusak direla. Ez direla inoiz grabatzen, eta orduan ah, ortsa egalditzen direla. Zer, azkenan egitmo bat bada, eta jatuz, bon, aujerago eginen dugu, baina aujerago hori, be, ez duzu kalkulatzen alnoi izanen den, leku almechtan izanen garen grabatzeko edo beste, be, az, oja, eta gero beste batzu bat dira ere, sekuentzia batzu batzutan ikusten dira, beratuz, horban itoen lau esaldi, eta ah, moztoa izan da, edo behira upenaren arabera, edo egitmoaren arabera, edo agian agro teknikotik ere zerbait ekutsa egin du, edo hainbat faktore dira, gero ez duzunak kontrolatzen, bakotxak bat du bere lanak, Gauza gido dana da bakotsak ematen duela berea, guk kantatzen dugu dantzatzen, gido jakikasten eta interpretatzen. Baina gero gidelean den langusia ere da, azkenean uh, kistonegit moa dute udara batez ikpostean jendeak nola... Ben nola implikatzen ez, jantzigikoak ere nola diren, Sartzen tira eta nola ant, antolatzen dituzten antzigusia semaceinzen gaitusten makiajekoak ere eta plan hortan ziren eskentzat gukilea nahiko berdin baina lan eskentzat egun batean Genera desordenean grabatzen dinez, hilea bertzaia aldatu. Ah, bai. Beraz beragian da. baitez kronologikoki da? metespada. Batere beraz agian goizean badute ojazkera bat, ondoko orduan badute beste ojazkera bat, atsaldean badute beste bat a, eta Petzia dira ojaztatzen makiajeen. Eta askenok dute lehen hor duko jaskera behdina, zeren da, segi, eh, segi da. Ezin da pentsatu, haintzin, filmatzen delarik? Eh? Be, lekuen arabera filmatzen da. Ez dugu filmatzen konorikoki, beraz, asiko gira, gian dena grabatzen dugu eh, Igerileku inguruan. Beraz, hor, oh, dira, hamar kapitulu bali ma dira, hamar kapituluetako gauzat desberdinak. Ta ikusi behar da, bitartean, nola bitalde dira, bat atalde bat grabatzenakidan jantegian, eta duan aktore bat berbalimaduzu er bilekoetan ezin da, eraz bitartan grabatzen duzu beste ezrabait hemen, eto eztietan duzu eto eztietan, eta olako nasketa bat da bai. Ez gira huartzen. Ez gira huartzen ez. Zuma denbora pasatzen aldean, guk ber sekuentzia ikusten dugu, baina ondajian uh, uh, pasatu da, bentua egun bat edo... Bai, bai, ba, lan ahondiak da, eta bai, bai, ba, ba, batzuetan, nik horretzen du nire lehen denbora aldiko lehen sekuentzia grabatu nuen zen nire... Uh, ibaik ikusten giroen leenaldia hori uh, televistan, pantailan eta txaldean bertan grabatzen giroen azken kapituluko azken segundetatikiko bat. Ez bai, ez, non xungaldeginen grabatzen den momentutik noiz pasatzen den zi denbora pasatzen den uh, bere grabatzen dugu udan eta azaroan uh, azaroan ateratzen da, bai. A. E -e. Bada, bada denbora bat, bebo, bai askifite da, eh, e, imaginatzen dugunaren ondoan, askifite, baina azkenean, e, bai, gero gainerak guk deskubritzen dugu ikuslekin, badera ez du gulenako ikusten. Ah, ez zuzue ikusten, ez, guk ikusten dugu, pasatzen delarik harik, kustileak hori da, besteko zela, bat gehiago. Aha, uh -huh. ados, eta jo zuzenekoak, beraz, badirela, kontzertuak emaiten bai. ez zuzue. Bai, bai, hori da, ni bilina izan bi urteetan uh, ala 6 biliginen, Euskal uh, Ejikosua zarkatzen, uh, bi konzertu birain ditugu eta hor behin... Sumat bil... egiten du horrek. Ez da git, ez nirez kontatzeko, baina initz. Ze gehiago, bos baino gehiago ogoi, ogoi, ogoi bat edo? Ah, ejes, ejes, ze leku bako txea nagian, bi konzertu bat lauetan, bestea, seietan, edo, hola? Eta, eta bai, bai. betetzen dira gelak. Betetzen dira, ahi da. Ahi da shakirak salgai eman, eta Hori da azkenean ere, eta goazenek duena nik uste ere bertan ibili izanki, da ajakasta asiguratua duela. Izen, da logo bat ematen duzu, zakit zakahuntzi baten gainean ematen duzu goazeneko lokoa, jendeak erosiko du e, goazeneko zakahuntzia. Hore gertzen zehagatik dudan, uh -huh. da fenomeno bat da, martxan dena, bestak beste ere, hoja da ikustea ere eskasia baden, zaukentzat da egeferentzia bakaja. E, telebistan hola irabaziakte bada Bai, bai, bai Orta zereo hartzen naiz azkenean Euskaraz ez da augei zuzendua Ola bereziki adintarte hochtan Edo estilo hochtan, edo beste estilo batean Ez da besterik Ez da besterik ta, Eta nik uste bat dela garaia ere beste Bestezerbait sortzeko Bikaina da ikustea zenolako garapena duen Zenolako erantzuna duen goazenek Ta bizik ongi da Baina goazen mire Agian besteezerbait ere proposatzera e, Euskal Ejiko Familiai Ez dakit, e, beste balore bat zure lantzeko, beste modu batetatik edatek, eta beste produktu bat. Zer, ongi da gauzabat ere, niko nikor hola ikusten dut horrein, eh? gauhegun, ongi da gauzabat sohtzea, baina momentu bat ez xingoa bezala ez, estiratzen duzu, estiratzen duzu, estiratzen duzu, estiratzen, estiratzen, estiratzen baina noiz ahte, hau txea ahte. Eta ez dakit, nik, niko ikusten dut antzek behit da, eta ez da mm, kampoa nahizanako, eh? baina nintzela, hori, oztaz or justuki konturatzen joan orain horrein publiko nintzen, aktore izan nahiz, eta hor Oja, ez naiz geago telesaai lan, bizipen hori izan da jate bikain bikain biziki ongi eta jendeak erantztzen du Aretuak betetzen dira jendeak konten da bada erantzuna, baina bestalde kasu. Kasu ez ez da dilaer hori hortik e, eta galdua galuaa izaneta agian behar da horurtik zaitt be, beste zubi bateman eta beste beste etapa batzuireki goa zena txiki eh? baina jate eta Euskal Euskal Egiko familia Eusskarazko beste produktu fikziozko bat eraraziz. Hea, hea, ide iauna da. <laughs> uh, Pontxa ipatuko dugu aska minutuetan, baina nahi duke beste pausa batekin, nahi mintzatzen gira. Bai. Haini nizmintzonez, kalakari. Zekalakari. <ez, zen. laughs> kantatzeragatoz, bai. hau da zure denak plazara disko berria burratzen duen kantua, eta horre gomita famatu batzu? Hori da, pasaden uh, diskoan gelara diskoarekin uh, sohtu nuen uh, kantu bat izan zen, kantatzeragatoz. Eta, eta berdin, erantzun biziki baikorra izan duen kantua da, dantzarazten duena, izan ditut bideoa initz jendeak bestetan entzuten eta eta bidaltzen edo aperitifabatzuetatik edo bestetan jatzen duzu, bon, bon, pontx entzuten duen, bon, nire be, baina... Eha maitez aitut baten efetua eginen duen ez, ez dakit, kantu batek. Ez dakit, baina ez eh? duen, sohara espero eta eta hori antzerkietan ere eman eta jendea dantzaren da segitan burasoak ere txaloka eta Eta orra badu bere egitmoa, eta orra nahi gineen, orra denak plazara ikusgajian baduan uh, beste bat beste mesu bat, plazan kokatzen dena, eta orra plazan guk hemen errekibadakigu, plazan um, bestak giroa badera eta beste, eta norri biltzen dena, orra istak lok taldea, beraz pentsatu nuen. tak, aiai daituko eget, eta aiaiak eman dute egitmoa, eta egin dute kriston, kriston lana. Kantatzera gatoz, pontsa. Festa giroak galaitzeko asmoz Egin moan txartu eta mugitzeko Musika bandak laguntzeko Kantatzeragatuz Hei! Itzekin jolastu sortu Guazat iturik paragrafoz Notekin melodia mol datu Musika jo mifashol asidoz Feshtagiroak alaitzeko asmoz Egin moan saktu eta mugitzeko Musika bandak lagun zebo Kautat zera gatuz Ata hartuz bo tasaka hotza Lagunek in gantuz Galulu lochan eta egitmoa markatsa instrumentuekin igintzika mundo <susurra> e denok gozakseko mundo soan ere dantzuteko no tengo Yeki musikatik música te visigare la asmoz, este anillo sartu eta mugitzeko, ritmo ensartu et amor ikleco, musica va andar, la go seco cantase ya cantos. Este anillo acaliteco asmos, el Serà gatos cantatseida gato Te has en escantua ho duden udakok bat izanen eh jonesh Iztak Rockekin emanduzun uh, kantua, emanduzun ponche kemandugenak. Horria. Ba, ba, ba, ba, eh, uh, Denak Plazara, Ordean Guaia, Orkestean hasiko dira, eh, Amar kantu berri baina ikusgeri berri bat ere, ordean. Hori da, diskoa atera dugu uh, ikusgeri berriari uh, Loturic, Denak Plazara diskoarekin, Denak Plazara antzerkiare heldu baita. Datugen larumatean esjenatzen dugu 1966an Saran. Uh, Txaldeko bostak terditan, eta hastiak ira, eh, piskat sentitzen, eta diskoa piskalenagoa ateratuko, ja? entzuleek eta publikoak eh, kantuak entzun eh, entzunditzen. Vai? Zuma demora, sartzen zira, pontxen eh, persoena iauntan, zuma tekoa da? Ikusageak eh, ordubete iauten du, eta genera urten berrikuntza batzu bat dira, kantuen aldetik bat, ja? disko berri bat, baina bestalde pontx ez dago bakarrik izanen holtza gainean, badelako beste, beste aktore bat oh. pontxekin harituko dena. Ordida, Alaizne Etxeberria, eh, aktoriak eh, gorputzuko ditu bi pertsonaia, Pontxen, bi izango direnak eta historia kontatzeko lagungarriak izango direnak dudarik gabe. Aha, zuk duzu sortu edo historiak? Hori da, historiak bo nik sortu idatzi bai, inspirazio iturria bertanginuen e, aurten, oja, baneoan aspalditik batzu johatzeko gogoa, haber, e, astasuna pobrezia, ez, piskatola, klase sozial desbertina, edo jendearen ahteko ahemana, podere ahemana nik du tautatzen ta zukez elduen eta uhen ahteko ahemana hori ez u, kozu auge ez dute ulertzen, augeek ulertzen dute ez diirazozoak eta ez solako gai ez berdinak banituen, baina ez du lortzen sobera topatzeak gauza bat hoiek guztiak batzeko eta augekin is historia bat idazteko. Ta justu e, za da hemen ugbilean bekoitzatzen izan dugun e, be gure gatazka izan zena ez ikikastula e, itxinahi izan zutela kanpuratuta bak eta eta aurtik beja dut bebegira guk ez dugu ikasula bat itxiko, i itxiko dugu egiko eh, denda bat Eta atartean ere badira produktoreak, badira bertako produktuak e, eta hori ere behz, bertakoa den kontsumizioa eta bar, garantzi eman bertai horak, eta beste. Eta gai guzioiek elkartu ditugu, inspirazio ere itu gi hori prestatzena eginen bitartean gertatu da beskoitzekoa. izan da ere, bon, edo ezkira hain urrun aktualitatetik, ortik ideiabatzu ere hartu ditugu a, a aplikatzeko inspirazio itu gi izan baita. Eta nikustu gaiak lantzeko, behin interesgia dela, gure egun ikusten ditugun uh, gauzetatik abiatzea. Eta urten, hor duan, pontsi ditxeko da plaza batera. Uh, denak plazara joan enbaikara. Eta han, izanen du uh, Lili, bere laguna, denda baten jabe dena. Leizaja dendako jabea. Eta eta berak, lana emanen dio pontsi den da uh, Erosketa batzu egin behar baditu ondoko egian Eta, eto jiko da, eriko hau zapesa, alkatea, eto da... Ebedendai txinaian, eta egitarrak eh, <laughs> kanporatu naian, eta hori ikusiko dugu batela piskat burroka batez, nola, nola modatuko da pontz eh, poderea duen hauzapez bati kontra egiten. Mm -hmm. Ha, hain itzak erraiten dute baila ba, e, zuhak, bufoiak dira e, jidazteko hor dira Bela, da, araike baduzen merezimendu hori mesu bat pasahazten duzuela eta umorearekin joxiak direla hori eguziak hori da, nixaiatu naiz, berdin, eh? gai nahiko potola joitzen za eta batzueken nahi patzutu da larik, hori landuko duzuak hori ekin da edo ez da ez da inegesa lantzeko tabar bai, baina bestalden ikuste olako gaiak ere importanteak direla umoretik lantzea eta joko ateratzen altzaiera hori ikusiko dugu pontxek nola uge egiten dion, oza, uzapez batit, eta uzapezare nola goten den edo sentitzen den pontx baten aintzinean, ez, bailaxo baten aintzinaan eta egitea aintzinaan publikoak osatuko kosatuko duen egiten aintzinean. Zor, bada, badira bai, humoristiko puntu polit batzu eta ikustekoa bai. Joanes, etxebestekin ginen, igia fite pasatu dela ordua gaur gede, zea adinarte, zure ustez, izaiten halko zira bailaxo? Zea adinarte, izaten halko ziren bailaxo, Ez dakit, hori, mm. galdera, ez dakit, gabeko galdera da, bukatu ahate. Hai? Hai? Ez dakit. Zuri bizi osoan egin zinezake? Nik eh, orain emerezi urte ditut dela ikusten dut uh, proiektua entzinatzen dela, geroari begi da, be, nireezat, amets bat litzatzeko eta elburu bat da, eh, bizi elburu bat da, uztaz bizitzea, gogegun badakit ere, ez be, dela beti ege, sege alitateare ola dela, eta, boi, kusiko dugu, nik behintzat, areginak eta bi eginen ditut, eta gero gerokoa. Pontxen maskaren gibidean, zerrik hartzen dauzu, pertsonari horrek? Pertsonari horrek, bo, kriston askatasuna, kriston jokoa Arri gara da, nola, agian asia intzin, beh, estrezatua be, nahi antzerkiaz, edo nire bizitako be, beste gauzeta edo beste. Eta hor da, estenara esartu eta dena, dena desagertzen da, ez dut gehiagoa arazorik. Pontxena, pontxek ematen kriston askatasuna, osatzen du joan eres, eta nik ere osatzen dut pontx, beraz, elkarri ematen diogu, beraz, Aspektuan aiz erarik edo, batzutan nekagajia da, antzestea, dantza eta egitmoa, ja, holtzan ere bat dugu egitmoa, eta sartu atera gauzatekin bestea bentsatu, ez, intentsua da. Baina, ejaten dut, nekatzen dauen bezala, hainitza hau. Beraz, hainitzen e, baten ditan bat da, eta jendearen egeakzioa, jende egizik ustea, momentu bat, pasarazteare, atsekin adena, aukai, familiei, ere elkagekin, Hori da, sinez, bisik ide ul idilikoa ematen du baina egia da Nikola sentitzen dut. baina ez dianztean, ateratzean eta ikustea jendearen begira da, koaxak edo beztetik, eta du, bo, hortan txekito nahi duhe du. Joanes, etxe beste, mideškex, unha arte dienik. No, mideškex zuha. Bideon ponxi eta ikusgarri begiari ere. Bai. E, beraz, denok plazara guazen. Hori da, joan egida denok plazara. Hora, mideškex. Hora, mideškex.